Bueno, Xanel Menteran, orain dela 50 urte, 1979ko maiatzaren 6ean, Jarraikas Euskal Gazteria antolatzeko eta borrokatzeko tresna berri bat aurkeztu zutela, gazteriaren berezko arazoi erantzungo ziona eta Euskal Herriari behartzuen gazte borrokaren grina eta duintasuna ekarriko ziona. 3 hamarkaden ostean balorazio bat egitea zaila bada ere neurri baten eurtu aldugu egindako lan hori kostu eta lorpenen arabera Oitamar urtea betan Euskal gazteriak gerakutsi den antolakuntza eta borroka ezer baino lehen esamehar duguta horri dagozkion lorpenak ezin ditugula inolaz ere antolakunde zehatz bati soilik lotu ez direla antolakunde zehatz egiletza lorpen guzti guztioiek gazteria oso baten gazteria borrokalari baten Eta 1000 modutara antolatzen jakinduen gazteria baten lorpenak direla. Xanaldugu gugu izan garela garai bakoitzean herri honek behartzuen freskotasuna, indarra, haize berria jarri dugunak. Eta Gazteon borroka ezinbestekoa izan dela 30 urte hauetan. Orain 30 urte inposatu ziguten zatiketa menpekotasuna guzti hori porrotera eraman eta bi mila eta bederatziko maiatzaren seian esan alizateko Euskal Herria lagetaren atarian dagoela. Eta ikusten dugu, askotan konstiente ezpagara ere, munduan ez direla asko gurearen moduko mugimendu, gurearen moduko borrokarako gaitasun duten mugimenduak. Ikusten dugu, bereziki Euskal Herretik anporagoa zenean, adidez orain, Europa antzear egiten ari garen biraren baitan, bere ala nabari dugu, Bunduan gurekin batera borrokan ari direnek nola esaten diguten zein garrantzitsua den 21garren mendeko Europa kapitalista eta neoliberal honetan Euskalherrian dagoenaren moduko gazte mugimendu indartsu bat egotea zein garrantzitsua den hori. Aipatu aldiztugu 30 urte hori begiratuta intsumisioaren borrokan gazteok egindako ekarpena aipatu aldiztugu 1000 borroketan egin dugun ekarpena Sortu ditugun dozenaka eta dozenaka gaztetxeak, erri herri munduan parekorik ez duen esperientzia hori. Sortu eta lagundu ditugun komunikazio proiektuak, musikaren izahera soziala lantzeko musikarien proiektuak. Sortu ditugun edo landu den ikasle movimendu ikaragarriak, izugarezko kontzientziaz eta konstantziaz, horieta marrurtea bertan borrokarako ikararretzko gaitasuna erakutsi duena. Gaserg jakin dugu. Garaian garai behar genituen formula zehatzak sortzen, eraikitzen eta borrokarako baliabide izaten. Eta esan dezagu bideo honetan atzean utzi ditugula gainetik pasatu ditugula atutxa bezalako espainolen manporreroak atzean utzi ditugu demokraziaren semeala semealaoa ba ginela esaten zutenen gezurrak Ez gaituste isilarazi ta pasatu gainetik Aznar, Maior Oreja, Lebert Garzon eta Sarkozyren errepresio legeak izugarria da 20 urte hauetan lortu duguna. Kostuari begiratuta ere ordea ikaragarria da izan dugun kostua. Sufritu ditugu Yreko deitutako muntai polizialak zenbat milaka espetxe zigor esarri dizkiduen gaztehoi, zenbat gazte torturatu eta espetxeatu dituzten? Euren borroka politikoaren ondorioz, zenbat 1000 euro ordaindu ditugun isunetan, zenbat desalojo, zenbat mehatxu, jarraipen eta jazarpen. Baina alakoa da. Herri honetako gazteriak erakutsi duen egoera baldintzatzeko gaitasuna estatuak estatuek euren ezintasunean euren ezinaren ezinaz kriminalizazio bideariekin diotela eta azken helmugan independenziaren eta sozialismoaren aldeko borroka terrorista izendatu behar izan dutela euren legeetan euren ezinaren eta gabeziaren erakusgarri garbia da hori Beraz, errepresiaren araberako balantze oro negatiboa da ez da zalantzarik eta goita marrutea atzera egin errepresioan arabera nortzen badugu, balantzea negatiboa eta aterako dugu. Baina, orduan bagenekien, borrokaren bideak hori zegarrela berekin. Eta gaur, hoitamar urte eta agero lehioan agertzen garenean, berriz, gure borrokarako kompromisioa agertuz badakigu, bidean, berriz, errepresioa protagonista handi bat izango dela. Eta jakin behar dute, hoitamar urtean ezin izan duten bezala orain ere ezingo dutela. Bueno, eta gaur egun ere, azkeneko hogeita mar urteetan bezala, kaletik atera nahi gaituzte. Atera nahi dute, egunero herri zerri antolatzen den gazteria. Kaletik atera nahi dute, doni garazin, bos mila gazte baino gehiago batzeko gai izan den gazte mugimendua. Eta gainera entzun izaten diegu tertuliano kuadrilla listoei, esaten gu galtzaie jaioa omen ginela. Baina badakigu hori ez dela egian. Badakigu herri honek gazteria konprometitua behar duela. Eta gazteria komprometitua behar du, krisiaren aurrean egunero gehiagoitotzen gaituen sistema ekonomiko eta soziala hankasora jartzeko. Gazteria komprometitua behar du herri honek, maiatzaren hogeita batean, herri kalera grebara ateratzeko. Eta gazteria komprometitua behar du herri honek, berriz ere, inposatu nahi diguten iruzturra gelitzeko. Gazteria komprometitua, independentziaren alde, alik eta gazte gehiin batzeko. Eta... Gainera, inork ordezkatzen duten politikari profesional guzti hoiei entzunbar diegu herria honen ordezkariak balira bezala. Atzo gaztizen osatu zuten aparkitaren instituzia, edo Nafarroan fascistes osatutako gobernua, edo bandera espainola toki guztietan inposatzen duten hoiei entzunbar izaten diegu herri honen ordezkari direla, baina jakinbar dute hoiek ez direla inoren ordezkari. Eta gaur Leioan berriz ere gure indarrean sinisten dugu. Erri honetan konfidantza dugu. Herrri honen gazteriarengan konfidantza dugu. Eta egunero egunero independentzia eraikitzeko autua egiten dugu herrizzen ere. I gaur bertan hasibargarelako eraikitzen, gaurtik hasibargara independente izaten. Horregatik leioan berriro ere borrokarako konpremesoa berresteko agertu gara. Ta beraz, e, borrokiak aurrera segitzen hau, Eta borrokia azken champan sartzen, sartzen Goiaz. Eta aurrerantzean ohar eta baiestapen batzuk aurrela beirako bidiari dakizunean. Lehengo eta behin Perez Rubalkabari, kanteraz hitze etzen daenean, kanterien inguruan berbaetzen etzen daenean, galen ministro Jaunak galderia da iase kanteratas da bilent. Azkapen mugimenduen eta azkapen borrokien kanteriaz badabil eta galderia hori bada erantzuna da, bai, gugara askapen protesuen kanteria eta ez tabelortuko katege, hau errelebua inundik inundikinora mostia, gazterizak borrokara batzen seitzen dau amesten Amaz, duguna gure helburuak ederra izatiras euren mohoko gerra ministruen eskuetan izteko bigarrenik, ez gaitxue gelditzuko, ez gaitxue kaletik Atarako, Alferrik dabiltaz, kalia geuria da, eta kalia da Euskal Herri proiektua eraikitzeko gune nagusila. Ez eurak ezaren daen moura, eta ez euren erara, eurak ezarritzako legien arabera. Bidean zailduen gara, bidian injartuen gara, eta on, gaur, inoiz baino garrantzitsuago da, herri-zerri ikastetxe-zikastetxe, hauzos hauzo, Gaztetxes gaztetxe Euskal Herria deitzen den proiektuen alde injarrak batzeko Euskal Herria iskilarriz eta gaztegrinez eraiki aldezateko Hirugarrenik ezgarama kurtuko krisisen aitzakipeko menpekotasunara munduan gozia eta miseria besterik sortzen ez taben eredu ekonomiko hau goizik bera aldatu ber da eta hau da benetan eriak langabezila, prekarietatea eta gure onarri, onarrizko eskubidien aurrian einaldoun gauzarik eta onena. Eta azkenik, ez gaitzue balizo Espainiko Konstituzioen eta Frantzizako Errepublikien menpeko errezetek. Honek kadukatados. Pasata pasatadoz, eta ez dira besterik herri honen kartelia baino. Beraz, guk Aske hengo haitxuen proiektuen alde hengo. Aske hengo haitxuen proiektu bakarren alde. Independenzioen alde eta sosialismuen alde. Beraz, geuk hengo. Ez beste inor bihar. Ez dugu beste inorek hengo. Gaztiak mundu aldrebeza da oso to to tokazakuna. Beraz, jarrai daigun hori bera botatzen, aikagazte, Eta segi borrokan eta antolakuntzan irabazi arte. Eta askan urtietako borrokien errepasuen alizateko, eta askan urtietako esperientzia jaso alizateko, argi aukauna da, naziño eta euskal herri mailan, enjan guzti hori, ezala izango ezer, errizetan, dan eindan, eta hingoan lanari esker. Eta beraz, aurrera behirakuan, askapen borrokien, hogeetan marrurteko historiak jaso alizateko, errizetako esperientzizak eta e, errizetan jasotakoa bildu nahi da. Horretarako, amendik aurrera, independentsia.net web horri zan jasoalko dira, errizetako esperientzizak biltzen da esen argazki, bideo eta barrak. Besteri gezu. chechei lucharate eta hor dago orutan bai buena kagari guneo era asaltuen bat hau kastarik izenutzen baina esbo erori da na pasaba de zondo ta baina ta mentzumez ez da aurra bida bai pantazela atetik aipatua na nolai bintzea jutea, bero idara horiek ditarteko entzorrenen ateratzea, bero hor planteatuko horri nekinmenzeatzea dogoita marrurte horiek ospatzeko, plangitzetan da kasoko dana, bideodokumenta e, bueno, bat, eta bero beste hainbat kontu izango duan zehar e, garaoko dinamikan baitan dogoita marrurtean roi jau bat txertatzea, eta biseaz aurra bidea. Gizta!